Îmbogățim vocabularul nostru Și modul în care noi comunicăm În fața problemelor vieții Până acum am asimilat Cei care am asimilat Două declarații foarte importante Și aș vrea ca să folosim aceste declarații Înaintea situațiilor A circumstanțelor vieții Prima declarație nu voi ceda, voi fi puternic în fața problemelor vieții. Iar a doua, de duminica trecută, voi iubi Casa Domnului cu un duh de credincioșie și devotament, slujind cu răvne, zel și pasiune ca pentru Domnul. N-ați vrea să le declarăm, să intre în vocabularul nostru cu cât. Folosim aceste expresii mai mult, cu atât ele devin parte integrantă a vocabularului nostru, a modului în care comunicăm. Haideți să declarăm cu toții. Nu voi ceda. Voi fi puternic în fața problemelor vieții. Ne încredem cu aceasta în Dumnezeu. Următoarea. Voi iubi casa Domnului. Cu un duc de credincioșie și devotament. Slujind cu râvnă zel și pasiune ca pentru Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Am luat Psalmul 27 ca un model pentru declarațiile pe care Vrem să le asimilăm în viața noastră de la David. David a fost un om al lui Dumnezeu care a fost foarte încercat. Știți, cu cât ești mai sus, cu atât te atinge furtuna și intemperiile vieții. David a fost pus sus încă de tânăr de Dumnezeu. A fost uns ca împărat al lui Israel, dar n-a ajuns să domnească ca împărat în Israel numai după câțiva ani de război, de urmărire, de probleme, de critică care a fost adusă la adresa lui și David în psalmul 27 ne prezintă reacția pe care el a avut-o în situațiile și în problemele prin care a trecut. M-am bucurat foarte mult când în urma predicii de duminică am primit un plic pe care scria Decizia pe care o iau în urma predicii din 5-9-2010. A a Conștientizez importanța casei Domnului, vreau să fiu plantată cu rădăcinile adânci în casa Domnului. Vreau să fiu responsabilă în ceea ce privește timpul, potențialul și banul meu față de casa Domnului în cazul meu, Biserica Salem. Și am avut ocazia să discut cu această persoană și mi-a spus că a vrut să-și cumpere un obiect de valoare. Și în timp ce se gândea la lucrul acesta, Domnul i-a pus în inimă un gând, și anume că ar putea renunța la acel obiect și să dea banii biserici. Și așa cum orice femeie, când are posibilitatea să-și ia ceva frumos, ceva valoros, cam greu renunță, spune ea, am intrat la târguială cu Dumnezeu și am făcut două serii de bilete și am tras la șorți să văd dacă într-adevăr vine de la Domnul această propunere, această idee și de două ori a ieșit, că așa trebuie să procedeze. Mă bucur de asemenea persoane care nu numai că ascultă predicile, dar pun și în practica vieților. Și știu că sunt aici mai multe persoane care. Uh, au făcut lucrul acesta și fac lucrul acesta. Pentru că, dați altfel, dacă venim numai aici și ascultăm și zice au fost ok, lucruri pe care poate le-am știut, altele nu le-am știut, dar aș vrea să avem convingerea că Dumnezeu, și în mod special, uh, ca și păstor, stau înaintea Domnului și vreau să aflu de la Domnul care este planul lui Dumnezeu cu viețile noastre? Ca să ne pregătim dinainte pentru ceea ce Domnul vrea să facă cu noi. Și în situația în care Domnul ne trece prin anumite situații, anumite probleme ale vieții, că noi nu suntem scutiți de ele, să avem o reacție după voia lui Dumnezeu să rezistăm, să trecem prin valea plângerii și să ajungem pe muntele întâlnirii cu Dumnezeu. E dorința noastră. De aceea avem serii de predici care zidesc, care construiesc în fiecare duminică ceva care noi apoi trebuie să aplicăm în viața noastră și să ne bucurăm de ceea ce Domnul vrea să facă cu noi. În această dimineață ne vom folosi de un singur verset, într-o declarație pe care o vom face în fața problemelor sau în mod special în fața dușmanului. Versetul 6, psalmul 27. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Aceasta este decizia lui David în fața vrășmașilor care îl înconjura. Haideți să învățăm în această dimineață din modul în care David a reacționat. Ce înseamnă a ridica capul în sus? A-ți ridica capul în sus înseamnă a privi cu încredere la viitor, a avea o viziune clară, a ști ceea ce urmează. A-ți ridica capul în sus înseamnă a te considera tare a fi fără frică și a te încrede cu putere în Dumnezeu. Ați ridica capul în sus, înseamnă a proclama victoria înainte ca ea să vină. Frații mei, este foarte important lucrul acesta, a proclama victoria înainte ca ea să vină. Avea o atitudine de om biruitor, de om victorios. a ridica capul în sus înseamnă a sărbători și a celebra victoria. a ridica capul în sus înseamnă a avea un orizont mai larg. Atunci când stai cu capul aplecat plecat în jos, orizontul îți este limitat. Dar când îți ridici capul în sus, orizontul ți se râgește. Vezi de la nivel micro la nivel macro. Privești lumea, evenimentele așa cum le privește Dumnezeu. Ai o vedere de ansamblu, nu te restrânge orizontul micro. Te uiți la problema ta, vai, da cum voi trece peste ea? Și când îți ridici privirea în sus, vezi la nivel macro mai mult decât este Situația și problema ta, dar în mod special, când îți ridici privirea în sus, vezi Universul creat de Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl ține, pe care Dumnezeu îl conduce cu un mecanism și cu o exactitate extraordinar. Noi de multe ori privim vești, se apropie Marte, Pluto, și tot felul de minuni de genul acesta scriu ziarele și oamenii săracii intră, mai ales acei care contează pe anumite lucruri care se scriu în ziare, intră și nu mai pot dormi noaptea. oh dacă se va apropia Marte, dacă se va apropia Pluto, dacă se va apropia nu știu ce, dacă vor cădea stelele, frații mei, lăsați-le în mâna Domnului. Să le lăsăm în mâna Domnului, pentru că în momentul în care ne-am predat Lui, El ne poartă de grijă. Am, am învățat duminica trecută că El ne ține sub scutul aripilor Lui. El ne ocrotește, El ne binecuvântează, El este cu noi în orice situație a vieții. În 1 Samuel, în capitolul 17, versetul 18, vedem că David nu numai că a declarat lucrurile acestea, dar le-a trăit pe viu în viața lui, în momentul în care Goliat stătea înaintea lui. Această problemă, acest munte care n-a putut fi biruit de o armată puternică, el, un tânăr, neîncercat în războaie, se afla în fața unui războinic care înfricoșa armate. Și el spune și declară, înainte ca lucrurile să se întâmple, toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Și-a ridicat capul în sus și-a pornit, fără armura lui Saul, că îl deranja. În fața lui Goliat, și a spus din timp, păsările cerului îți vor mânca astăzi corp. Și noi vom celebra victoria. Frații mei, aș vrea ca Domnul să ne dea un duh prin care să privim cu certitudine la biruință, la victorie. Să nu fim intimidați de problemele vieții, de goliații care vin în viața noastră, de amenințările lor, de declarațiile lor ci să fim tari și puternici în fața acestor situații. Ce ne poate nouă pleca capul în jos? E o întrebare care ar fi bine să ne opunem în această dimineață. Pentru că noi trebuie să stăm cu capul în sus. Dar ce ne poate pleca capul în jos? În Daniel, în capitolul 4, găsim un om care a avut experiențe cu Dumnezeu. Un om care la un moment dat a fost atât de binecuvântat încât prin priceperea lui, capacitatea lui, a făcut minun. Oamenii se uitau la el, a zidit grădini suspendate. E vorba de nebucat nețar, împăratul nebucat nețar. Și în această glorie a lui, în loc să privească spre Dumnezeu, care i-a dat putere și binecuvântare să facă aceste lucruri, s-a uitat la el a înșirat lucrările pe care le-a făcut și a zis, eu, eu am făcut lucrul acesta. Și în momentul acela, spune cuvântul Domnului în Daniel, mintea lui a fost întunecată și privirea lui a rămas ațintită doar spre pământ. A avut o boală pe care medicii o numesc boala monomaniei, adică știi un singur lucru și ceea ce știa el, că tot ce vede, să mănânce. Și spune cuvântul Domnului că omul acesta, ilustru, împărat, a ajuns să pască iarba ca vitele. I-au crescut ghearele, unghiile, ca și ghearele la păsări. Și trei ani și jumătate a stat cu privirea în jos și tot ce a văzut, a vrut pentru el. Că era bun, că nu era bun. Și acum fac o paranteză și zic, câți oameni din ziua de astăzi n-au această bolă? Această bolă nu poate fi vindecată de medici indiferent ce psihologi ar încerca să-ți aplice anumite cure, anumite tratamente. Dar spune cuvântul Domnului și îmi place atât de mult ceea ce El, nebucat nețar, recunoaște și zice, la un moment dat, după trei ani și jumătate, în Daniel, capitolul 4, versetul 34. Eu, nebucat nețar, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit iarăși mintea la loc, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiaște veșnic. Și apoi el continuă și spune că el este stăpân el coboară împărații și el înalță împărații. Mândria, aroganța l-a făcut pe nebucat nețar să-și plece capul în jos și să sufere de această boală a monomaniei, trei ani și jumătate. Dar atunci când și-a ridicat privirile în sus, el recunoaște că i-a venit mintea la loc a avut o vedere de ansamblu și prin tot ceea ce el a văzut, l-a văzut pe Dumnezeu stăpând peste cer și pământ. Și când l-a văzut pe Dumnezeu în această poziție, Dumnezeu l-a binecuvântat din nou, i-a dat din nou împărăția. Dintr-o poziție de batjocoră, când copiii cei mici râdeau de el și ziceau uite-l pe nebucat de țar că paște iarbă ca vitele. A fost de râsul lumii, Dumnezeu a ridicat din nou. Ce important este să stai cu capul sus. Ce important este să ai privirile îndreptate spre cer Ce important este să vezi peste furtunile, peste problemele și situațiile vieții tale Că există un Dumnezeu care este viu, care trăiește veșnic Care domnește peste universul acesta Și care te are pe tine în vedere Care te cunoaște pe tine, pe nume ce important este lucrul acesta. Apoi, atunci când ai privirele ridicate în sus, problemele vieții, circunstanțele nefavorabile, crizele, îți pot pleca capul în jos. Păcatul îți atrage privirea în jos. Necredința, neiertarea, descurajarea. Când Ted se ruga ca orice duh necurat să dispară din locul acesta, în momentul acela am încercat să personalizez aceste duhuri și am zis, Doamne, scoate de aici orice duh de necredință, orice duh de neiertare, orice duh de dezamăgire, orice duh care îi face pe oameni să stea cu capul plecat în jos, și fă o infuzie, Doamne, de putere, de credință, de dragoste, de iertare, să ne ridicăm privirile în sus și să te vedem pe Tine, că peste tot ce este aici pe pământ, domnești Tu. Ajută-ne, Doamne, să ținem capul în sus. În fața dușmanilor, în fața problemelor vieții, să nu ne temem. Și să fim plini de încredere că Dumnezeu trăiește și trăiește veșnic. Apoi, David cu această atitudine de a-și ține capul în sus, în fața dușmanilor care îl înconjoară, el spune, voi aduce jertfe în cortul lui Dumnezeu. În sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. rați asta e mai mult decât declarație. Asta e deja o atitudine, un stil de viață. Este o asimilare atât de puternică a acestei poziții încât tu, în loc să tremuri, vii înaintea Lui Dumnezeu și aduci jertfe Lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vom vedea că oamenii Lui Dumnezeu, după orice biruință, aduceau jertfe pe altarul Domnului. E că erau jertfe animale. Dar aș vrea să vedem acum ce fel de jertfe trebuie să aducem noi. Care sunt jertfele pe care noi le putem aduce înaintea Domnului, în fața vrăjmașilor noștri? Care sunt jertfele pe care noi le putem aduce Domnului și sunt plăcute lui Dumnezeu? Și Dumnezeu răsplătește atitudinea noastră. Petru spune în 1 Petru capitolul 2 versetul 5 Voi sunteți o preoție sfântă ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. No, care sunt aceste jertfe duhovnicești? Că Dumnezeu, faptul că nu mai suntem păstori de oi, de vaci, de țapi, de... Și am venit la oraș și, și cei de la țară nu mai lucrează pământul, nici nu prea cresc animale. Și nu are toată lumea oi, sapi, berbeci sau alte animale să aducă jertfă Domnului. Ce vrea Domnul ca noi să aducem ca o jertfă înaintea Lui? celebrând victoria și biruința din viața noastră. Aș vrea să vă prezint câteva aspecte în ceea ce privește jertfele pe care noi le putem aduce în casa Domnului. Jertfe pe care chiar David le-a adus. Pentru că noi știm că în vremurile din urmă și aici... Cei care vor să înțeleagă lucrarea din Biserica Salem este exact ceea ce apostolii în vremea în care creștinismul a început să se răspândească și a penetrat granițele naționale și a trecut de la evrei la neamuri, și neamurile au fost incluse în planul lui Dumnezeu, și evrei și neamuri împreună formează Biserica lui Isus Hristos, în momentul acesta se punea problema cum, ce fel de jertfe să-i aducem Domnului. Și la ședința, care a avut-o la Consiliu pe care l-au avut apostolii la Ierusalim, faptele apostolilor, capitolul 15, s-a stabilit acolo ceea ce Domnul are în vedere să restaureze cortul lui David în forma lui nouă, pentru ca toți oamenii să poată să aducă jertfe lui Dumnezeu. Și apoi Noul Testament ne vorbește despre aceste jertfe și prima jertfă pe care aș vrea să o pomenesc și pe care o putem aduce fiecare din noi este ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani în capitolul 12, versetul 1 și 2. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, și plăcută lui Dumnezeu. Pentru că aceasta, așa cum spune Pavel, este o jertfă duhovnicească. Trupurile voastre, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea Domnului. Ce înseamnă o jertfă vie? Că în Vechiul Testament, era erau moarte. Trebuia să omore animalul. Dar în Noul Testament, Domnul vrea o vie. Adică să venim înaintea lui Dumnezeu plin de vitalitate, plin de putere. Că ești obosit, că nu ești obosit. Trebuie să vii în prezența lui Dumnezeu plin de vitalitate. Să te întărești în tine însuți și să spui, astăzi sunt în prezența Lui Dumnezeu, vreau să fiu o jertfă vie. Apoi sfântă, trupurile noastre să fie o jertfă sfântă. Nu poți să vii înaintea Lui Dumnezeu oricum. Nu trebuie să te potrivești cu lumea aceasta, pentru că tu vii înaintea unui Dumnezeu sfânt. Trebuie să-ți curățești hainele vieții tale, gândurile tale, atitudinile tale, să vii înaintea lui Dumnezeu și dacă ai păcătuit, să ceri iertarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să fii sfânt așa cum El este sfânt. Apoi Dumnezeu vrea să aducem trupurile noastre ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim aranjați. Nu poți să vii oricum, să te cobori de pe scară, de zugrav și să vii cu hainele pictate în biserică. Nici cu un miros neplăcut. Dacă oamenii se mută de lângă tine, atunci cum crezi că Domnul privește la trupul tău, la modul în care tu ai venit înaintea Domnului? Doamne, dă-ne înțelepciune! Dacă știm să ne curățim atunci când mergem în fața oamenilor, de exemplu, mergi la primar, păi nu mergi la primar oricum. Că nici nu te lasă secretara dacă vede că când te pui pe scaunul primarului, îi lași o pată de vopsea acolo. Sincer vă spun, de multe ori mi, -mi place usturoiul, ar trebui să mănânc în fiecare zi usturoi, dar sunt zile în care nu mănânc. Pentru că știu că stau de vorbă cu oameni. Încerc eu să rezolv problema mirosului de usturoi, dar nu îl pot rezolva în totalitate. Așa că noi trebuie să venim înaintea Domnului să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Apoi, o altă jertfă pe care o putem aduce înaintea lui Dumnezeu este timpul nostru. Efeseni, capitolul 5, versetul 16. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Din timpul nostru, 24 de ore pe care Dumnezeu ni l a dat, noi trebuie să jertfim pentru Domnul, Timp de părtășie cu El, timp de rugăciune, timp de citire a Bibliei, timp de a fi prezent acolo unde Domnul este prezent, timp de evangelizare, timp de pregătire pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să participi la activitățile, la seminariile, la grupele organizate pentru ca să te poți pregăti de Dumnezeu. Să te poți pregăti pentru lucrarea lui Dumnezeu pentru tine. Să nu lipsești niciodată de la întâlnirea bisericii. Acesta este un respect pe care tu îl arați față de Dumnezeu. Pentru că știi că la întâlnirea bisericii, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Domnului, Domnul este prezent acolo. Și tu ar trebui să fii prezent acolo. Pentru că atunci când Dumnezeu este prezent, El își face lucrarea. Și să nu lipsești de la lucrările pe care Dumnezeu le are chiar pentru tine, poate chiar în momentul respectiv. Apoi, o altă jertfă, jertfa veniturilor noastre. Evrei, capitolul 13, versetul 16. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac zeciuiala, dărnicia, binefacerea, sunt jertfe, nimeni nu are prea mult. Nimeni. Discutam în pauză cu cineva și zicea, niciodată n-avem prea mult, dar întotdeauna avem de ajuns. Dacă știm să chivernisim și știm să ne mulțumim cu ceea ce ne dă Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că și aceasta este o jertfă pe care noi o putem aduce înaintea Ta. Apoi, munca și faptele noastre sunt o jertfă pe care noi putem aduce înaintea Lui Dumnezeu. Iacov ne spune în capitolul 2, versetul 20, credința fără fapte este moartă. Și apoi, cuvântul Domnului ne spune în Petru, uniți cu credința voastră fapta. Pentru că tot ceea ce noi credem trebuie să se vadă în viețile noastre. Și apoi, ca și creștini, noi trebuie să înțelegem că nu totdeauna sloganul care a venit din vest, The time is money. Se poate potrivi pentru un copil al lui Dumnezeu. Pentru că copiii lui Dumnezeu sunt chemați să facă binefacere. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să slujească în biserică, să slujească în lucrarea lui Dumnezeu. M-am bucurat atât de mult în vara aceasta când am văzut că tineri și-au dedicat două luni din vacanța lor lui Dumnezeu, lucrării, slujirii în casa Domnului. Îi felicit și vreau să le spun că, așa cum se spunea de dimineață, Dumnezeu nu rămâne dator. Nu va plătit nimeni. Anul viitor este declarat anul voluntariatului. În timp ce am făcut documentația pentru autorizarea Noastră ca și centru de informare și consiliere, am completat acolo și am spus că activitatea din biserica noastră se desfășoară aproape 75% prin voluntariat. E pe lume îi uimește lucrul acesta. Dar în împărăția lui Dumnezeu, voluntariatul nu trebuie să fie impus, ci să fie o exprimare a voinței libere. Oamenii să vină și să vadă aici ce e nevoie, mă duc să ajut. Lucrul ăsta știu să-l fac. Întreb pe cel care răspunde, pot să mă apruc de el, pot să-l fac. Învață-mă, spune ce trebuie să fac. Frații mei, noi trebuie să ajungem la acest moment. A venit cineva la mine. Și aveam de lucru și am zis, vrei să mă ajuți în lucrarea asta pe care trebuie să o fac? Și a făcut-o, a lucrat cu o dibăcie extraordinară și la sfârșit l-am întrebat, cât mă costă? S-a uitat la mine și spune, asta este pentru Domnul. Frații mei, nu aș vrea să mă scot așa în evidență, dar spică bine... Când vezi că frații tăi recunosc osteniala, recunosc devotamentul, implicarea pe care o faci și nu la orice lucru care îl face pentru tine să-ți ceară bani. E un lucru extraordinar și vreau să vă spun că trebuie să intrăm în acea. Eu mi-amintesc, trăind la țară, mi-amintesc că atunci când cineva începea să-și facă o casă și pe vremea respectivă se făcea casele din pământ bătut. Se aducea pământ, paie, se strângea paie și pe urmă cu vacile, cu boii, călcam pământul și îl băteam și făceam pereții din el. Ei, când cineva făcea lucrul acesta, toți prietenii, frații, veneau, unul cu boii, altul aducea paiele, altul aducea pământul, într-o zi se făceau pereții. Și mi-am zis eu, de ce n-ar trebui să facem lucrul acesta și acum? De ce n-ar trebui să existe această atitudine? Pentru că Dumnezeu vrea să aducem munca, aptitudinea, priceperea noastră ca o jertfă înaintea Domnului. E normal, trebuie să lucrezi pentru existența ta, să mergi la serviciu, să ai un business, să ai o afacere. Nu se pune problema. Dar când ai posibilitatea să faci bine, Dumnezeu vede, Dumnezeu știe, Dumnezeu răsplătește. O altă jertfă pe care o putem aduce înaintea Domnului este jertfa bucuriei. Frații mei, sunt momente în care nai de ce să te bucuri. Sunt momente în care îți vine să plângi. Sunt situații în viață. Așa cum David spunea, dușmanii m-au înconjurat, mă înconjoară. Ce să fac în această situație? Să-mi tremure picioarele? Să mor de deznădejde? să capăt atac de cord, ce să fac? Și el a decis, îmi voi ridica capul în sus și voi aduce jertfe Domnului. Jertfa bucuriei. Matei, capitolul 5, versetul 12. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Înaintea lui Isus au venit ucenicii sărind, plini de bucurie. Isus, știi că ceea ce tu ne-ai spus s-a deverit. Duhurile necurate ne sunt supuse. La rugăciunea noastră oamenii se vindecă. Și Isus zice: Sunt motive de bucurie să vedeți că Domnul se folosește de voi, dar bucurați-vă mai mult ca orice pentru că s-ar putea să te rogi pentru cineva și să nu fie vindecat. S-ar putea să vorbești cuiva despre Dumnezeu și să nu primească mesajul tău. Bucurați-vă că numele voastre... Sunt scrise în ceruri. ăsta ai un motiv continuu de bucurie. E un motiv de care te poți lega. Și când vin aceste probleme, când vin aceste situații, când dușmanii te înconjoară, bucură-te că numele tău este scris în ceruri. Că tu ți-ai predat viața în mâna lui Iisus Hristos și dacă nu ți-ai predat-o, astăzi poți să faci lucrul acesta. Ca și tu să ai această bucurie, continuă un motiv real de bucurie, care să-ți descrețească fruntea și să te poți bucura înaintea Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Apoi Pavel spune în Filipeni, în capitolul 4, versetul 4, Bucurați-vă totdeauna în Domn. Deci Pavel nu lasă loc la plâns, la tristețe, nu numai duminica dimineața, frații mei. E extraordinar să ne bucurăm în prezența Domnului. Dar această bucurie ar trebui să ne însoțească și în familie, și la locul de muncă, și pe tramvai, și în autobuz, și în orice situație. Doamne, lucrează Tu cu puterea Ta. Să putem aduce continuu această jertfă a bucuriei. O altă jertfă, jertfa mulțumirii. Psalmul 50, versetul 14. Aduc a lui Dumnezeu mulțumiri. Psalmul 116, versetul 17. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului, Efesen 5, cu 20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Totdeauna. Frații mei, haideți să ieșim din negativismul nostru. Haideți să ieșim din nemulțumirea noastră. Haideți să ieșim din starea de critică. Haideți să nu mai arătăm cu degetul către nimeni, ci să venim înaintea lui Dumnezeu și pentru toate lucrurile să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să avem o atitudine de mulțumire, să avem o atitudine pozitivă. Știți ce vom face cu această atitudine? Vom strânge pe oameni în jurul nostru. Pentru că oamenii când vor vedea că aducem în mod continuu jertfa bucuriei și suntem cu o față senină, ne bucurăm, totdeauna vocabularul nostru este pozitiv, este, dăm îndemn uh, oamenilor care privesc, care ne ascultă, oamenii se vor apropia de noi pentru că au nevoie de o asemenea atitudine. Dar dacă tot timpul vei fi nemulțumit, nici una nu-i bună, nici cealaltă nu-i bună, supărat tot timpul, cui îi place? În proverbe, zice cuvântul Domnului că mai bine să stai sub o streșină să te picure în cap decât să stai cu cineva care să supără, care e negativist, care tot timpul îi nemulțumit. Nu știu dacă a stat vreodată sub streșină să-ți picure în cap. Eu știu că am stat odată, erau sloi de gheață, la, nu erau burlane atunci, și stăteam sub sloi, că n-am avut unde mă ascunde. Și de pe sloiul de gheață îmi picura în cap. Nu-i deloc plecut. Doamne, ajută-ne să putem oferi oamenilor din jurul nostru, o atmosferă care să-i atragă, care să dorească și ei să o experimenteze în viața lor. Și ultima jertfă despre care aș vrea să vorbesc este jertfa laudei. Evrei, capitolul 13, versetul 15 și 16. Să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre. Să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Ce credeți că a făcut Iisus Hristos înainte de a fi crucificat? Marcu ne spune exact lucrul acesta. Știți ce a făcut? A stat împreună cu ucenicii, au celebrat cina Domnului, și după ce au celebrat cina Domnului, Marcu ne spune că au început să cânte cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Acum, știți cum sunt cântările de laudă? Este cântările astea la care bateria dă ritmul. Chitara își intră în funcție. Și apoi, toți intrăm într-o atmosferă de celebrare și laudă la adresa Lui Dumnezeu. Așa a făcut Isus Hristos. Nu vă vine să credeți că unii zic, apoi Isus Hristos, n-ați opăit așa cum ți-o păiți voi. Uitați-vă la evrei și veți vedea cum cântă ei cântări de laudă. Uitați-vă la ei. Nu este scris în Biblie, dar am toată certitudinea că Isus Hristos, în timp ce cânta aceste cântări de laudă înaintea lui Dumnezeu, înainte de Golgota, știa ce urmează, că după aceea au intrat în grădina Getismani, după aceea l-au prins, Isus știa înainte ce urmează și a cântat cântări de laudă. Întotdeauna să aducem jertfă de laudă lui Dumnezeu. Știți ce a făcut Pavel și Sila atunci când după ce au predicat public și au fost prinși, și au fost băgați în închisoare și acolo în închisoare nu numai că au închis ușa pe ei, de a le-a pus picioarele în butuci, când s-au văzut ei imobilizați acolo și m-am uitat foarte atent că dată am zis și cu mâinile în lanțuri dar nu scrie, nu scrie m-am imaginat eu acolo cuvântul Domnului în faptele apostolilor spune că Pavel și Sila au avut numai picioarele în butuci știți ce au făcut? o situație foarte critică Puteau să vină și să spună, mă, tu ai început să predici. Eu i-ar m-am după tine, Sila. Pavel, da, tu ai avut, dar uite, am ajuns aici în închisoare. Nu mai putem să propovăduim Evanghelia. De ce a lăsat Dumnezeu lucrul acesta peste noi? Ei n-au mai comentat, n-au mai discutat nimic ce au început să laude pe Domnul. Au cântat cântări de laudă. Știți ce s-a întâmplat la aceste cântări de laudă? Închisoarea s-a zguduit. Porțile celulelor s-au deschis, spune cuvântul Domnului. Și îngerii lui Dumnezeu au venit acolo. Armata lui Dumnezeu a fost mobilizată. N-ai vrea tu în fața situațiilor, n-ai vrea fiind înconjurat de dușmani, să încep să lauzi pe Dumnezeu, să aduci jertfa laudei și să vezi că un cutremur de pământ se pornește. Dușmanii cad la pământ. Și Dumnezeu te eliberează, Dumnezeu îți dă putere, îți dă biruință, este de partea ta. N-ai vrea să vezi lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem Că tu ești prezent în mijlocul laudelor. Vrei prezența lui Dumnezeu? Vrei prezența lui Dumnezeu în mașina ta? Am experimentat lucrul acesta. Începe să-L pe Domnul. Psalmul 22, versetul 3 spune Tu ești sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor. Aleluia! Vrei ca Domnul să fie prezent în mașina ta? Începe să-l pe Domnul. Am avut momente când a trebuit să opresc mașina. Am zis, Doamne, gata? Vreau, vreau să savurez prezența ta. Vrem prezența Domnului în biserică? Haide să-L atragem pe Domnul cu laude din toată inima. Nu exerciții fizice, nu să facem ce face altul. Din toată inima să venim înaintea Domnului și să lăudăm pe Dumnezeu. Pentru că Domnul locuiește în mijlocul laudelor. Vrem prezența lui Dumnezeu și acolo unde este prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu își face lucrarea. Acolo unde este prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează cu puternic. Frații mei, ce vom face în fața situațiilor, problemelor, circunstanțelor nefavorabile, în fața dușmanului care ne înconjoară? Ce vom face? Haideți să declarăm această declarație și apoi să o folosim ori de câte ori va fi nevoie în viața noastră. Rostiți după mine. Îmi voi ridica capul sus în fața dușmanului și voi aduce jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Dacă sunt aici persoane care n-au adus niciodată jertfa bucuriei, jertfa laudei, jertfa mulțumirii înaintea Domnului, pentru că n-au înțeles. Dacă sunt aici persoane care... Și atunci când își ridică privirile în sus, ei văd gol. Ei văd orizontul lor, se lărgește, dar nu văd nimic. Nebucadnețar, după trei ani și jumătate de boala monomaniei, când a ridicat privirile în sus, l-a văzut pe Dumnezeu. Dacă vrei tu, să ai o vedere, un orizont macro, ca în ciuda situațiilor și a problemelor care vin peste viața ta, să-L vezi pe Dumnezeu care stăpânește, care este stăpân peste întreg universul. În dimineața aceasta tu poți să-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Dumnezeu poate intra în câmpul tău de viziune. Orizontul tău îl poate cuprinde pe Dumnezeu. Nu pleca de aici. Nu pleca de aici până când nu vei veni în față și vei, îți vei preda viața Domnului. Îți vei preda viața în mâna lui Dumnezeu și din sinceritatea ta vei spune Doamne, vreau să fii prezent în viața mea. Vreau să te atingi de mine. Vreau să lucrez cu puterea ta. Și acum, ridicându-ne în picioare, aș vrea să venim înaintea Domnului și să-i cerem lui Dumnezeu ca El să ne dea această capacitate de reacție pozitivă înaintea dușmanilor, în fața problemelor vieții. Să-i spunem, Doamne, ajută-mă să-mi ridic privirile în sus. Ajută-mă să stau cu capul în sus. Și apoi... Ajutăm să-ți aduc jertfe duhovnicești. În casa ta, în casa mea, oriunde voi fi, să stau înaintea ta într-o atitudine plăcutății. Haideți să cerem lucrul acesta înaintea Domnului cu toții.